що про будь-яку помсту ворогам він давно вже не мріє, ну, хіба у мареннях, перебуваючи у вищих світах. Але хто ж серйозно рахується з примарами, що найлютіший його ворог Іван Богданович давно вже недосяжний і для нього, і для його помсти, бо давно здобув милість у московитів та либонь переселився жити у їхню Московію. Що... Втім, старий не дав сказати Степанові ані слова, бо заговорив сам. Уже 10 років Моше навчає молодого панича древніх премудрощів, Але молодий панич мало чого навчився. І не дивно, бо щоб опанувати кабалу всім серцем, треба звільнити його від решти бажань. Та серце молодого панича й досі переповнене прагненням помсти. Як же молодий панич – хотів подолати усі 125 сходинок до трону Адоная. Це неможливо. Ніяк неможливо. Неможливо, обурився Степан. Старий Моше весь час наполягав, щоби молодий панич пробачив своєму ворогу давню образу, як того вимагає від молодого панича проповідь тієї людини, і щоб більше не мислив про помсту. І ти, старий прозорливцю, не міг передбачити, що я не забуду. Старий Моше завжди це знав безбарвним голосом, мовив Ребе. Тобто, Моше завжди знав, що молодий панич ніколи і ні за що у світі не відмовиться від планів помсти, бо Агой не зможе підкоритися волі всемогутнього всупереч власній волі то ти, свідомо, підманув мене». Все ж таки Степан втримався від того, щоб додати негідний брехун. Та, відчувши певну недомовленість, єврей сумно зітхнув. Моше ніколи не піддурював молодого панича. Він обіцяв навчити його таємної науки, от і навчив. І хіба Моше винен, що молодий панич досі бажає помститися – а не проторувати шлях до них Всемогутнього. Але. 12 років тому молодий панич геть зневірився, бо втратив усе, що любив, і всіх, кого любив. Молодий панич навіть ладен був накласти на себе руки. Хіба ні? Тьмяні сірі очі старого несподівано звузились і спалахнули дивним внутрішнім світлом, під впливом якого Степан миттю знітився і неохоче пробубонів. Так, батькові молодого панича Моше заприсягався усім святим, що не кине єдиного його сина у біді, що не дозволить померти наглою смертю. Чи говорив про це Моше молодому паничеві? Так. То, що мусив робити Моше, наповнити спустошену душу молодого панича щирим прагненням жити, поступово відволікаючи всю його увагу на таємну науку, яку він не здала би ніколи в житті, чи лишити на поталу лихим думкам про самогубство? Степан мовчав. «Нехай, молодий панич, відповість!» «Ну, гаразд!» – неохоче погодився Степан. «Припустимо, ти, як завжди, маєш рацію, мій дорогий Ребе. Але скажи, мудра Гелю, що ж робити мені тепер?» «Жити!» – хитро посміхнувся Моше. «Тільки жити!» «Іншого євреї не навчатимуть ніколи, ніколи!» Улюблений всіма Аїдами Тост проголошує «Лехаїм!» «Буквально, до життя!» Тобто прагнемо життя. Як мені жити з марною спрагою помсти у серці? Як, старий, ти невдовзі підеш у кращий світ, а я лишатимусь тут, сам по собі? То треба позбутися спустошливої спраги? Це, можливо, лише, лише помстившись реальним ворогам насправді, а не подумки спокійно, завершив Моше. Але ж, може, молодий панич боїться, що це остаточно розлучить його із всемогутнім? Що після того душа молодого панича буде приречена на пекло? Ой-вей! Цього слід було чекати від Агоя, і старий процитував, «А я кажу вам, не чини спротиву злому». «А якщо навіть так», – відчайдушно скрикнув Степан – Молодий панечий справді так нічого і не навчився. Іронія в голосі старого змінилася співчуттям. Нехай він зверне увагу хоч би на того чоловіка. Проповідь не противлення злому не завадила йому проклясти Єрусалим, Капернаум та інші єврейські міста. Степан відчув, що підлога під ногами захиталася. І смоківницю, яка не давала плодів, той чоловік теж прокляв, і дерево всохло, хіба Моше не правий? Щоб не впасти, Степан змушений був повернутися на ослін. Молодий паничий справді так нічого і не навчився, констатував єврей. Тож, чи не варто все-таки дослухатись до порад старого Моше? Ну, хоч би зараз, коли старому лишилося вже недовго, Московська імперія має зазнати поразки не на полі битви, а на інших теренах. Це Моше не сам вигадав, а зрозумів, подорожуючи вищими світами. Ти, мій Ребе, постійно заводиш мову про імперію, тоді як я прагну звести рахунки всього лише з Іваном Богдановичем, гетьман Пилип Орлик, Розпочав воювати саме проти імперії, а не проти якихось конкретних людей. Хоча людина завжди потерпає від людини, не від держави. А молодий панич вважав його боротьбу справедливою, бо інакше не прагнув би приєднатися до нього, хіба ні? Але ж, Ребе, ти не дозволив цього? Щось нічого не розумію». Помилка гетьмана Орлика в тому, що він вирішив бездумно воювати з зброєю, тоді як імперію спочатку потрібно перемогти духовно. Тому мошею утримав молодого панича від помилкового кроку. Степан помовчав трохи і попрохав. «Поясни. Так, ворог молодого панича Іван Богданович». Давно вже перебрався жити до нової імперської столиці – Санкт-Петербурга. Відколи імперія поглинула людину, відтоді молодий панич не має вибору і мусить подолати силу всієї імперії. Багатотисячне козацьке військо разом з польськими і татарськими вояками –